Jó estét kívánok! A Zené zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegét, és megmutatja azokat a zenéket is, amelyek az élete vagy a pályája szempontjából meghatározóak számára. A mai adás során sós tibor Barzongora játékát fogjuk hallani, és aki választotta, az nem más, mint Ferdinandi György író, aki hosszú évtizedeket Puerto Ricóban. Ott képviselte a magyar irodalmat, míg nem a rendszerváltozás után hazaköltözött, és azóta voltak éppen ingázik a kontinensek között. Szervusz, Gyuri, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Szervusz, Szervusz, és innen is szeretném kezdeni, ugyanis nagyon sok művedet meghatározza az, hogy az önéletrajzisság és a fikció szépen egymás mellett van, mintha az életed egy-egy pillanatát nagyítanád föl ezekbe a retrospektív kis etüdökbe. Tehát, hogyha mondjuk a gyerekkorra kérdezek rá, akkor a legerősebb kép, mi az, ami a gyerekkorodból úgy most az eszedbe jut? Hát hirtelen az az első karácsony, amire emlékszem, és az 44 karácsonya volt. Nagyszüleimmel töltöttük ezt a karácsonyt, és akkor mikor már elénekeltük a mennyből az angyalt, a, és megkaptuk az ajándékokat, akkor nagyapa fölvette a telefont, és azt mondta "Hűvösvölgyből telefonál egy kollégám, mi a Sashegyen éltünk a farkasréti temető mellett, Hűvösvölgyből telefonál egy kollégám, azt mondja, már bejöttek az oroszok. Ez itt kezdő az én emlékezésem a régi gyerekkori dolgokra. És voltak éppen a kamaszkorod pedig, vagy az ifjúkorod pedig akkor zárult le, ha úgy vesszük, amikor elmentél ebből az országból, nem? Tehát ez egész gyerekkorodat meghatározza az, hogy az oroszok épít vannak, vagy hol vannak. Igen, hát 21 éves voltam, amikor elmentem ebből az országból, és visszajöttem 50 évvel később. És a gyerekkorodat azért nagyon meghatározhat az a kettőség, hogy egy polgári családban születtél, ha jól tudom, ugyanakkor meg azok az idők mégiscsak, tehát hamar megélhetted már gyakorlatilag egy belső emigrációban az, hogy milyen egy kicsit otthon is lenni, meg közben nem otthon lenni, nem tudom. ez. Igen, hát ez nem csak, az, nem csak azért, mert polgári családban születtem, hanem azért is, mert szüleim elváltak méghozzá éppen 43-44-ben. Az én édesanyám a németekkel rokon szenvezett, hiszen német származású család volt az anyai család, édesapám pedig, hát akkor az otiban volt orvos, és vidéki szanatóriumokba utalta a menekülteket, az üldözötteket, és hát ezért el is fogták a nyilasok, és attól kezdve 30 évig még bénán élt, hiszen agyonverték őt a már akkor is létező andrás út 60-ban. Az András, út van örök, és hát elég sok olyan figura is van a magyar történetben, aki vissza-vissza tér. A gyerekkorodban az irodalom mennyire volt meghatározó, akár olvasmányélményként, akár korai szánypróbálgatásokra gondolok? Nem voltunk nem volt. irodalmár család, soha nem felejtem el. Volt valami távoli nagybácsikánk egy irodalmár, egy történész, Mihály bácsi, akit nem ismertünk személyesen, de aki a, az ő könyvemutatóira meghívókat küldött, és soha nem felejtem el, ülünk a reggelinél, megérkezik a posta, apám felolvassa Mihály bácsi meghívóját, anyám kérdezi, mi az, és apám azt mondja, a Mihályk a szamárságai, és ívben, nagy évben dobja a szemét kosárba, a mutatóra szóló meghívót, ez hát ilyenek az első emlékeim az irodalomról. akkor az iróniát meg az öniróniát azért volt honnan örökölni a családból úgy, családból úgy érzem, tehát azt, amit téged is jellemez, ezért az, az meg volt az őseidbe is. Ebből a családból azután nekem ki kellett volna törnöm mindenképpen akkor is, ha nincsen háború és nincsen forradalom, hiszen ebben a polgári környezetben nem tudtam volna megtalálni a helyemet de hát aztán úgy alakult a történelem, hogy megspórolta nekem ezt a kitörést, kitört helyettem. Hogy mennyire az életben mi a sorszerű, és mi a véletlen, vagy mi a lázadás, és mi az, ami eldöntetett, innen fogjuk majd beszél, folytatni az életművedről, és az életedről a beszélgetést, a kettő nagyon szépen kapcsolódik egybe. Előtt azonban hallgassuk is meg az első zenét, melyet hoztál, ez pedig Fejér György, a Csónak, amit vettünk című dala, Sós Tibor játsza zongorán. Ferdinándi György íróval folytatjuk a beszélgetést a mai belső közlésben, és éppen 56-nál van a történetünk. Az elmúlt hetekben nagyon sokszor került szóba a 56, hanem is a könnyöködően jön ki, de gyanítom, hogy már egy kicsit talán eleged is van ebből, úgyhogy most röviden és határozottan arra lennék kíváncsi, hogy a te hogy keveredtél bele 56-ből, illetve a te saját 56-odból most ennyi év távlatából, mi az, ami a legmeghatározóbb? Hát engem három év felvételizés után végre pont 56-ban fölvettek. Francia szakos lettem az eltén, és 6 hétig egyetemista voltam. Ez az én egyetemi pályafutásom, az a 6 hét. És hát akkor bent az egyetemen találkoztam először lázongó és készülődő és beszélgető és vitatkozó diákokkal. Számomra ez volt az első 56-os 56 találkozás. Ezek meg is kérdezték egyszer tőlem egy ilyen gyűlésen, hogy mit gondol erről a munkásosztály? Azért kérdezték tőlem, mert én autóbuszos egyenruhában jártam be az egyetemre is. Az autóbuszüzemben üzemben megbíztam, tudtam, hogy ott leélhetem az életemet, az egyetemben pedig nem bíztam meg egyáltalán. Igen, de te közben mondod is, hogy kalauz voltál, hogy a munkás világ részéről is megismerhetted ezt az egészet, a munkás tanácsokat, és úgy tudom, hogy a diszidálásodban is szerepet játszott, hogy benne voltál ebbe a, ebbe a részébe az volt utáni, az ott november 4-e utáni eseményekbe is. Igen, én bíztam abban, hogy reform, a reformkorszak fog felerősödni és folytatódni. Én ebben bíztam, hiszen akkor már recskről egy másik nagybátyámat kiengedték, és voltak mindenféle jelek 56-ban, 56 februárjától kezdve a szovjet 20. kongresszus óta. Voltak jelei annak, hogy itten más világ, jobb világ, közeledik, és ebben reménykedtem én. Tehát én reformokban reménykedtem, és azért a diákoknak a lázongása az én számomra hát majdhogy nem ellenszenves volt, mert az volt az érzésem, hogy elfogják rontani azt, amire most már van esélyünk. Hát ez volt az én Alapállásom 56-ban, és hát ebből kellett kigyógyulni hozzá nagyon gyorsan, hiszen a forradalom alatt néhány nap alatt kigyógyultam ezekből a tévhitekből, és el, rájöttem, hogy itt egy egész ország egészen más irányban indult meg. És végül decemberben döntöttél úgy, hogy fölkerekedsz és elmész? Decemberben igen, november 4-e nem volt elég erős lökés, utána visszamentem az autóbuszüzemhez, dolgoztam tovább, de december 6-án és 7-én, ha jól emlékszem, történt, hogy letartóztatták a a fővárosi munkás tanácsok közül többeket letartóztattak, nem emlékszem pontosan a részletekre. Akkor határoztuk el más buszos barátaimmal, hogy hát mi utnak indulunk, mert itt nem fog megvalósulni az, amiben mi reménykedtünk. Ilyen furcsa, az első gyerekkorja emlékett karácsony, ez pedig egy mikulás, ez egy december 6-a, tehát hogy ezek a téli ünnepek és az életet forduló pontjai furcsán kapcsolódnak, és ugye Jugoszlávián keresztül? felé mentünk, de Kaposvárnál megálltunk, nem jutottunk tovább, onnan egy orosz teherautóval sikerült följutnunk a Balaton partjára, és így hát stoppoltunk a később, ezt úgy mondtuk, autostoppal, mentünk tovább, mi buszosok, egyenruhások, följutottunk ságvárig, Ságvárról Répcevisig, és december 13-án kerültünk át Ausztriába. És egy ilyen fiatal srácnak, akinek tényleg répcevis és ilyenek vannak a horizontján, meddig láttál el, vagy mi volt a fejedben, amikor innen mondott, gondoltad, hogy elmész? Hogy répcevis és puertóriko egy mondatban furcsa, de nyilván az életünk így áll össze. Tehát előbb-utóbb eljutunk répcevisről puertórikóba, de amikor te innen elmentél, akkor volt plánod, hogy hova akarsz menni, vagy csak az volt, hogy innen elmer, olajra kell lépni. Nekem nem volt, de anyám, aki nálam sokkal józanabb volt, azt mondta, hogy megkezdted az egyetemet az eltén francia szakos vagy. Folytasd Franciaországban, és majd ha befejezted, hazajössz. Ez volt végül is egy mondatban a terv, az uti terv. Akkor innen folytatjuk Életed regényét, amely tényleg olyan, mint valami kalandfilm. Ö, ö, előtte azonban meghallgatjuk a következő szerzeményt, amelyet meg is találok. Illik is ide ehhez az egész témához, ugyanis Sóstibor játsz az zongorán Kozma József örökbecsűjét, a Két szemét című szerzeményt. Ferdinádi Györgyel folytatjuk a beszélgetést a mai belső közlésben, a mikrofonnál szegő Jánost hallják, elő pedig só hallották Kozma József klasszikusát játszotta. Megérkeztünk Franciaországba, akkor az egyetem után viszont mi volt az a löket, ami téged olyan messzire sodort, ami most is messzire van Puerto Rico, de akkor talán még messzebb volt. Egyáltalán te mit tudtál arról, hogy van olyan, hogy Közép-Amerika vagy? Ez az egész, hogy? hogy a jatok? távolságokról egész más képünk volt nekünk akkor. Én azért szálltam le a vonatról Strasbourgban, mert úgy éreztem, hogy most már túl messze vagyunk Pesttől, uh -huh. és nem akarok Párizsig elmenni, mert az még 500 kilométer lenne. Tehát egész más volt a, a... lett azután egy francia feleségem, és a francia feleségem nagyon hamar megunta ezt az én irodalmi szegénylegénységemet, hiszen végül is nagyon kis ösztöndíjból és szegényesen éltünk, gyerekeink születtek egyik a másik után, és feleségem polgárlány volt, aki ugyan ki akart törni a polgárságból, de azért úgy, hogy közben, ha lehetőség szerint polgári foglalkozásunk legyen, Aha. ellentmondásosnak tűnik, na no mindegy, hát ő biztatott, hogy keressünk valami állást, és akkor a Portorikói Egyetem keresett tanerőket és átkerültem oda, elfogadtam egy ilyen állást. Ez most ott a többedik nyelvváltásra került sor, de például a francia közegbe való beilleszkedés, akár a szerelem nyelvére is gondolok, akár a hétköznapok nyelvére, a művészet nyelvére, ez neked mennyire ment könnyen, vagy mennyire tudtál egy más kultúrában otthonossá lenni? Hát ved kiinduló pontnak azt, hogy három évig felvételiztem az eltére, vagyis három éven át állandóan itthon franciát tanultam. Végülis Gyergyai Albert professzorral már franciául beszélgettünk a harmadik felvételi vizsgámon. Tehát úgy kerültem ki Franciaországba, hogy az alapok megvoltak. Uh -huh. Akkor ennek a francia leányzónak a segítségével Kezdtem írni a francia újságokba a forradalomról. A forradalomról, arról, hogy itt nálunk mi történt, mert a franciáknak tévke el, tév elképzeléseik voltak arról, erről a mi hazai forradalmunkról, hiszen erről a, a sajtó egy része azt állította, hogy ez egy fasiszta, megmozdulás volt, és ezek a fiatalok, mármint hogy mi, meg akartuk dönteni a Szovjetuniót, nevetségesnek hangzik, de ez volt. A másik része a francia sajtónak pedig azt mondta, hogy bánjunk óvatosan ezekkel, mert ezeket már megfertőzte a judeó-bolsevizmus, tehát nem olyanok, mint mi. Semmiféleképpen nem értették, hogy itt mi történt nálunk. Ezt két, meg kellett írni. Két közt a padalól kellett ezt az egészet megírni. És akkor végül, mikor Puerto Rico-ba kikötöttetek, akkor pedig még távolabb hagyhatod magad mögött, gondolom, azt, ami itt volt, nem csak Magyarországot már, hanem egész Európát is. Ez Igen, ne? akkor volt, volt egy nagyon szerencsés véletlen. Megérkeztünk Portorikóba, júniusba, be bementünk a francia követségre, ahol azonnal meghívtak minket a július 14-i nemzeti ünnepre. És ezen a nemzeti ünnepen jelen volt az egész forradalmi ifjúság, a portorikói folyaradalmi ifjúság, És én ott elmeséltem, hogy egy elszánt kis nép meg tud ingatni egy nagy gyarmatbirodalmat. Ezt ránk értettem, és a Szovjetunióra ők azonban egy az egyben magukra és az Egyesült Államokra értették ezt a gondolatmenetet, engem megtapsoltak, és attól kezdve hozzájuk tartoztam. Rögtön tiszteletbelül Puerto Rico élettél. Én gyanítom, hogy a világnak nincs olyan pontja, ahol ne találkozhatnának magyarok-magyarokkal. Mi volt a helyzet Puerto Rico? Hány magyar volt ott? Öten voltunk magyarok, tudtommal, négy író és egy olvasó. Nem tartottuk egymással a kapcsolatot. Ez egy elég jó arány, tehát négyen írtatok, és egy olvasott. Az egy olvasó tartotta velünk a kapcsolatot, mi egymással nem annyira. Innen fogjuk folytatni, és akkor már arra is majd ezek, hogy hogyan lettél olvasóból íróvá, maradunk tehát Puerto Ricóba, de megint hallgassunk meg egy dalt Sós Tibortól, a szintén világcsavargó bárzongoristától. Nádas Gábor dalszerzeményét fogja játszani nekünk. Ferdénandi György folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az elmúlt percekben Só Stibor Bárzongoristát hallhatták, ahogy Nádas Gábor egy velegét játszotta, stílben maradva a zenei kevertjét, koktélját. És a koktél puertorikonál hagytuk abba. Milyen volt a hétköznapokban az az exotikum, amit puertorikó mindannyiunkban mondjuk így felsejt? Hát, nagyon más világba kerültem át, nagyon más világba. Végül is szerettem ott lenni, azonnal megszerettem ezt a helyet, hiszen hozzánk valamennyire hasonló, elesett, szegény nép voltak, akik a kultúrájukat foggal, körömmel próbálták védeni a jóindulatú, de mégiscsak lehengerlő amerikai kulturális nyomás hatása alól próbáltak valamiféleképpen megmenekülni. Ez az én számomra rokon környezet volt. Megtanultam gyorsan, nagyon hamar spanyolul, spanyolul tanítottam ott. Angolul nem is tanultam meg rendesen, azóta sem. És hát, hát, hogy milyen volt ez a környezet, a diákok igen rendesek voltak, segítettek, amikor valami nem találtam a szavakat, a diákok segítettek az óráimon, az előadásaimon, úgyhogy igazán mondhatom, nagyon hamar tettem szert barátok ismerősökre, és hát azt lehet mondani, hogy otthon éreztem magam Portorikóban. Nem lett belőlem Portorikói, hiszen a, ez, ez nagyon, ehhez több kellett volna, ehhez az kellett volna, hogy a jövőben is Portorikóban képzeljem el az életemet, én pedig hazakészültem, hiszen én Portorikóban is magyarul írtam, és végül is magyar írónak készültem. Most az íróságra szeretnék majd rátérni, csak az elmúlt napokban Fidel Castro halál után nagyon sok mindent lehetett olvasni, pro és kontra Kubáról. Onnan Puerto Ricóból, például mi, mi, minek látszódott Kuba vagy például? Te hogy láttad ezt az egészet? A diágaim között volt egy csoport, akik Illegálisan, félig mendig illegálisan átjártak Kubába, és akik reménykedtek, hogy a kubai módszerrel majd Porto Rico is meg fog szabadulni az amerikaiaktól. De ez csak egy kis szélsőséges csoportja volt a diákságnak. Általában hát az amerikai propaganda szabta meg az elképzeléseket arról, hogy hát mi folyik, mi folyik Kubában. Most, hogy meghalt Fidel Castro, eh, hát... Nem szeretem ezeket az örömünnepeket, ezeket a táncos, énekes utcai kalandokat, amiket mutat a televízió. Azért nem szeretem, mert ha meghalt valaki, akkor ha vele együtt pusztult volna a diktatúra is, akkor lenne örömünnepre. Esetleg hát okunk, de hiszen a rendszer fennáll keményen, és ráadásul a kubaiak igen nagy többségének a támogatásával fennáll Fidel Castro rendszere. Csak egy idős ember halt meg, egy olyan idős ember, aki egy fél évszázadon át eredményesen távol tartotta magát az Egyesült Államoktól. Ezen nincs mit örvendezni, ezt az ember mm -hmm. tudomásul veszi és akkor most az íróságra rátérve az, hogy magyarul írja az evidencia volt, nem is jutott eszedbe, hogy megpróbálj mondjuk franciául publikálni, mert akkor azért onnan magyarul abba a diaszpórába megszólalni, hát majd hogy nem csepp a tengerbe, nem? Nekem az első könyveim franciául jelentek meg, több mint tíz kötetem jelent meg franciául. Franciául akartam írni, és francia író akartam lenni. Akkor azokban az időkben márai megjósolta nekünk, hogy nyelvünk meg fog kopni, nevünkről le fog esni az ékezet, akkor én írtam is neki, hogy az én nevemről nem fog leesni az ékezet, mivelhogy soha nem is volt rajta, Nyelvem pedig nem fog megkopni, mert az anyanyelv nem kopik meg, a tanult nyelv kopik meg. Ez volt az én tapasztalatom, és ezért is tértem vissza a magyar nyelvű íráshoz, amikor spanyol környezetben észrevettem, hogy a francia tudásom már elbizonytalanodik. És akkor ilyen távolról mégis otthon tudtál lenni a Magyar Irodalomban. Igen, igen, igen. Kaptam a Szabad Európa Rádió ötágusi műsora, minden héten küldte nekem a hazai könyveket, az itthon megjelenő irodalmat, azt én elolvastam, írtam a recenziókat, a kritikákat, a könyvismertetéseket, küldtem vissza münchenbe, megint csak postán, ők pedig beolvasták, úgyhogy én valamiféleképpen, ha ilyen nagyon indirekt módon is, de jelen voltam az itthoni magyar irodalmi életben. Ezért ez mennyi munka, meg mennyi energia lehet? Tehát, hogyha egy csillagvizsgálóra egy másik bolygót kellett volna nézni, gyakorlatilag nem? Te Ez az én számomra egészen természetes volt, hogy ezt kell tennem, hiszen én, be, én nem akartam más lenni, mint író, és amikor rájöttem, hogy a magyar erre a legmegfelelőbb munkaeszköz az én számomra, és megszerettem, akkor szerettem meg az anyanyelvemet ott, Portorikóban. Akkor most meg is hallgatunk tőled két prózaetüdöt, úgyhogy megkérnélek, hogy olvass fel a szövegekből, amiket hoztál. Ezek Csikágóban. Jelentek meg ezek a szöszenetek. rövid, két rövid szöszenetet olvasok fel, e, kubai feleségemnek, Mária Teréziának ajánlott első és ötödik szöveget. Az első így szól. Tizennégy éves lehettem, mesélte feleségem, az iskolából mentem hazafelé. Késő délután volt, a kereszt utcák torkolatában már egészen laposan érte az úttestet a nap. Az Avenidán ilyenkor sok az ember. Álmodoztam, 14 éves korukban sokat álmodoznak a lányok, különösen így alkonyatkor, amikor már nyírkos árnyék nyaldossa a lábaikat. Alig vettem észre, hogy egy ismerős arc jött a tömegben, szemben velem. Azután mégis megálltam, visszanéztem. Alacsony ember volt, csokornyakkendőt viselt és szalmakalapot. Megfordult ő is, és akkor jöttem rá, hogy aki elment mellettem, apám. Mindig ilyen szórakozottak voltunk a családban, mesélte feleségem, de erről a találkozásról mostanában egyre gyakrabban álmodom. Megyek, megyek az emberek között, és egyszer csak szemben jön velem az apám. Megállok Tudom, áll már ő is, néz utánnam, kendőt visel és szalmak alapot. Mégsem láthatom soha többé szép, komoly arcát. Felébredek, valahányszor visszafordulok. Köszönjük. A másik hazai, de ugyancsak a hatvanas évekből, hiszen ezek a hatvanas éveknek a, az írásai, amik csikágóban megjelentek. Mi maga ott a nyugaton? Kérdezték tőlem az illetékesek. Tanár, feleltem. Na látja, tanár itt is lehet. Ültünk a túlfűtött levegőtlen irodában. Vagy azt várja, hogy maga is holtan jöjjön haza, mint Mikes Kelemen? Mikes nem jött haza, gondoltam. Nem találtak meg a sírját. Partnerem tovább fitogtatta tudását. – Vigyázzon, – mondta, – nehogy a maga nevéről is lehessen az ékezet. – Bólogattam. – Tulajdonképpen mi tartja vissza? – Ezen már gondolkoztam magam is. Most azonban csak az jutott az eszembe, hogy milyen furcsa az én nevem akkor helyes, ha leesik róla az ékezet. – Nos! – kérdezték tőlem az illetékesek. – Néze, kérem! – Szedtem össze magam. Én egyszerű ember vagyok ott a trópuson. De ha egy szép napon arra ébredek, hogy látni akarom mondjuk Tókiót, akkor kisétálok a repülőtérre üres kézzel, úgy, vagyok, senki se szól hozzám, senki se kérdez, leülök az első gépbe, és elmegyek. Nagy Nagyszerű, mondta partnerem, és elment? Nem. Na látja, veregette meg a vállam. Itt is pontosan így történne a dolog. Jó vicc volt kétségtelenül, még sokáig nevettek rajta az illetékesek. Ferdinandi Györgyel folytatjuk a belső közlés mai adásában a beszélgetést, az előbb pedig sós Tibor Bár Zongorista előadásában Orlai Jenő, vagyis Csepi dal szerzeményét hallhattuk. Két részletet is hallottunk tőled, és nagyon jellemző műfajod ez a rövid próza, a ritmikus váltakoztató rövid próza. Könnyen megtaláltad ezt a műfajt, vagy ez a alkotóilag is adta magát, hogy ilyen töredékek füzéréből építkezzen az epikád, minek köszönhető, hogy ez lett a te védjegyed, hogy úgy mondjam. Először verseket írtam, rossz verseket, igencsak rossz verseket. Egy párizsi magyar költő kritikája azon a címen jelent meg az én verseskötetemről, kötetemről. Jessus Mária. A címben már benne van, hogy mit gondolt az illető uh -huh. költészetemről. Abba is hagytam, nem is írtam utána soha többé verseket, de a rövid próza valahogy mindig szívem csücske volt, mert mindig tömöríteni tudtam, és a lényeget kevés szóban megmondani mindig igyekeztem, és mindig többnyire sikerült is nekem. Megmaradtam a rövid próza mellett. A mellett az, hogy hát én egyetemen tanítottam, teljes munkaidőben, amellett a Szabad Európa Rádiónak írtam a kritikákat, amellett én voltam a portorikói futballcsapat első edzője is, tehát rengeteg minden más dolgom volt ott nekem. Szó sem volt, szóba se került az, hogy én nagyregényt írjak. A nagyregény műfaját csak később találták ki, különben is a kiadók és gyanítom kereskedelmi okokból. Igen, de az a műfaj, amiben meg te alkottál több évtized, az pedig most éli a reneszánszát. Azt hiszem, pont ez a lüktető, sűrű, tömör, egymással felelgető, csiszolgató, érdekes, rövid próza, ez egy jó műfaj minden esetben. Nagyon jó lesz, hogyha majd valamikor halálom után felfedeztek. <gül> Viszont a mennyire sűrűn tudsz fogalmazni, nagy dumád a visszidálás, ami pedig ugye arra vonatkozik, hogy te vissza is jöttél ide, és most szerencsére itt vagy velünk. Ez nagyon röviden hogy jött az életedből, mikor? tudtál először visszajönni Magyarországra, és mikor döntötted el, hogy, hogy végér, ha nem is végérvényesen költözöl haza, de nagyobb ö, lábnyomoddal mégis itthon vagy itthon. Én 30 évig a Genfi menekült útlevélel éltem, tehát csak 86 május 1 vagyok amerikai is. Ezzel a Genfi útlevélel nem lehetett hazalátogatni, de az én apám, azt már említettem, 30 évig bénán feküdt elfekvő kórházakban, miután hát a nyilasok agyon verték őt, és én mindig kérvényeztem a Magyar Követségen, hogy legalább egy hétre engedjenek vissza. Hozzá. Valahányszor az ő állapot a fordult, kaptam ilyen egyhetes beutazási engedélyeket kétszer is. Egyszer illegálisan is bejöttem, amikor nem, nem kaptam meg ezt az engedélyt. Illegálisan pedig Kristo eh, Kabarciev bulgár zenekarával jöttem be. A 40 zenész közé becsúsztatták az én genfi útlevelemet, és így kerültem be illegálisan Magyarországra. Akkor született egyébként a visszidálás szó is, hiszen a Maros utcai rendőrségen itt Budán, mikor bementem bejelentkezni, akkor az a derék hadnagy összecsődítette az egész őrsöt, és azt mondta jöjjenek, jöjjenek, mert disszidenst már láttak maguk, de én most mutatok maguknak egy visszidenst. Így volt. És akkor szintén zenész volt hogy egy másik régi kabarétréfelt idézzek, és visszaköltözni pedig hivatalosan a 90-es évektől, amikor már lehetett, akkor... 95-ben kerültem csak vissza hivatalosan. Viszont akkor hoztad magad a kubai származású feleségedet akkor is. Akkor már igen. És akkor így ezen a mintán folytatódott a új, új életkezdés új hazában, most a másik oldalról ő pedig, ismerhetem, gyakorlatilag magyarrá vált. Vagy... Igen, megtanult magyarul, és nagyon kemény politikai meggyőződései vannak, sokkal keményebbek, mint az én meggyőződéseim, de nagyon jól kiegészítjük egymást. Az utolsó bloghoz érkezünk, és akkor már tényleg a zenékről fogunk beszélgetni. Előtte azonban még hallgassuk meg ma esti láthatatlan, ám annál még inkább hallható partnerünk Sós Tibor Bárzongorista játékába tót Menyus réges-rég című szerzeményet. A belső közlés mai adásának utolsó beszélgető az értünk mai vendégünkkel Ferdinand Gygyőrgyóval, akivel végig beszéltük életét egy-egy fontosabb etapon keresztül. Végig sós tibor bárzongorista játékát hallhatták, aki 62 éve, 62 éve lép föl, és azóta játsz ezeket a csodálatos lágereket. Adja magát a kérdés, hogy miért éppen ráesett a választásod, mi a története ennek. 1950-ben a kis budai házunknak a garázsában telepettünk meg anyámmal, öcsémmel, hugommal és mekivel a kecskével, mert fönt a házunkban fölöttünk egy ávos őrnagy rakott, aki egyébként igen rendes embernek bizonyult a készülbiek folyamán, de most nem róla van szó, hanem inkább arról, hogy ott a garázsban nem volt ablak, nem volt szék, ott éltünk hat évig, 50 56 ig a garázsunkban, és hát valahogyan kellett azért nekem tanulnom, és írnom és olvasnom, és bejártam a Darlingba, a Kedvesbe, ami a Váci utcában, ott volt egész közel az én gimnáziumomtól 200 lépésre. Oda bementem, és ott délután be egy fekete mellett egész délután old, olvastam és írtam nyugodtan. Délután öt órai teán pedig Sors Tibor és Fehér Bubi játszottak. Ők velük így ismerkedtem meg már 51-52-ben. 52-ben, ha jól emlékszem. Tehát egész rég, ez az ismerettség. Ott ültem este nyolcig. Este nyolc után már nem lehetett, mert akkor vége volt az öt órai teatáncnak, és megérkezett a nagyművésznő Zsolnai Hédi élettársával, vécsei, ernő zeneszerzővel, és akkor a pincére körbejártak, és újra kellett volna fizetni. Akkor pakoltam, és mentem haza a garázsba. Tóth Mennyust pedig, ha jól tudom, Amerikában ismerted, meg vagy ő Amerikában ment és hasonló Ő sor. itt a paradízó nevű eszpresszóban játszott. Nagyon, nagyon kedvelt fiatal zongorista volt ő akkor. Őt akkor ismertem meg jobban, amikor egyszer hazalátogatott, és bejött Sós Tibihez. Bejött hozzá, és megkérdezte, hogy játszana-e nekem Tóth Menyust? Nem ismerte őt senki nem ismertük fel őt, és eljátszotta az egyik számát Sós Tibor, és akkor ez az amerikai úr meghallgatta, azután egy száz dollárost tett le az asztalra, és kiment. És akkor jöttünk rá, és akkor Sós Tibor megragadta a száz dollárost, és rohant ki az Andrási útra, ott a Jókai tér sarkán, rohant utána, hogy visszaadja neki, mert ez csak tévedés lehet egy száz dolláros. Nem találta már őt meg, visszajött, és azt mondta, most jöttem rá, hogy ez volt túlt Tibor pedig a mai napig ilyen jó barátok vagytok, hol lehet őt látni, és mi lehet, ami a rokon itt titeket túl azon, hogy mind a ketten szerencsődik. Spinoza, Spinoza kávéházban van ő, és az egy nagyon jó helyünk nekünk már csak azért is, mert ott van egy kis zsebszínház, ahol hétvégén hát zenekarok, és színészek, és előadó művészek is szerepelnek, dézsmisát hallgattunk meg nem régen ott, és Hát a színház kedvéért is jártunk oda, meg azért is, mert Sóstibi ott zongorázott, és ott beszéltük meg a mai dolgainkat, a mai közös dolgainkat, ami 60 évvel ezelőtti, sőt, most már lassan 70 évvel ezelőtti emlékekből táplálkozó dolgainkat. Remélem, nagyon sokáig fogtok még ott beszélgetni, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és ezeket a zenéket külön köszönöm, így ezeken keresztül, mintha mi is beültünk volna veletek a egykori Darlingba, és együtt éltük volna hát ezeket az évtizedeket. Ezen mai adásunk végéhez értünk, nagyon szépen köszönöm Ferdilani Györgynek hogy itt volt, hogy felolvasta ezt a két rövid etüdőt. A jövő héten Csetamás Tamás dalok szövegeinek kulissza titkaiba majd közel. Bereményi Géza költőíró dalszövegíró lesz ebben a társ. Én pedig most a technikus burgála és a szerkesztő Pályi Márk nevében is búcsúzom. További szép estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.